بسم الله والسلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعنا برد خيرودي مازاموليو دعا اوزمي منه الترمين أبريكي تريد ان شاء الله تعالى أكون صلاة بوجيه لميجي مزيد روجتي ويودوشي دعاونا بإبن الله تعالى Pa ćemo ta'ala govoriti o stvarima koje su bitne shodno sredini koju mi živimo i shodno situacije koja se odlija na terenu. Od sada će naše druženje, biće Nila i ta'ala govoro o ovim koji uzimaju znanje iz knjiga. A zatim na osnovu toga što uzima iz knjiga, koji je menedžen. I ljudima izdaju fetve i raspravljaju i stavljaju tačku na I, što bi rekli mi u određenim šariatskim propisima. S toga ćemo včera dnevni o tome i nekako uvijek. Moj deris traje 45 minuta pa se pokušati toga da će Da, da pa krenut sa govorom islamskih učenjaka oko jednog pravila ili fraze koja je prisutna kod njegu. Gdje oni, između ostalove, kažu Inne şey la yu'ti. što znači da onaj koji nešto ne posjeduje ne može drugom gledati. Onaj koji ne posjede šarijatsko znanje, ne može ga prenijeti na prijednje. Onaj koji nije ispravno šarijatsko znanje naučio ili učio ga godinama kod učenjaka, također ne može ga prenijeti na svoj džemani. Na ispravni način. Onaj koji se nije odgojio medresama učenjaka, ne može džemat odgojiti da bude kako treba. Vraču znamo za određene šehove koji su stari po 70 godina. Po 70 godina su stari. I uspjeli su kroz 30 ili 40 godina odgajanja džemata u kojem on klanja u kojem živi, da otprilike dvije generacije izvede. Dvije generacije ljudi koji sadrže Allahove dželašanu umjerim. Nećete naći u tom mesuđu ili u tome džemaatu nekoga od njih da će dati svoj govor mimo vraćanja onama koga je Čak da ga upitaš o obišnjoj misli, radije će šutiti i reće ti idi upita njega, nego onda da da svoj govor. Znači, ovo kod nas manjka. Zatim bilježi Hafid ibn Hajar, onda se spominje Hafid ibn Hajar وسوميديلو تدحو البارئ ينو تريبا ايتا كوي برماسي وصلنا نابا دي ليتيترا تام اد مابد قال يا نابد كتاب الطاعات حديث بركو زيفر رضي الله عنه ده الله <سؤال> passing sallallahu alayhi wa sallam ركع اذا عامت ميز الله اوليائه هو حديث ابيسو لانه مش ثبت ماكي تصبر كمنتالي سليم او انه دينا بركه كويس نستوي ده ناس هي حافظ ابن الحجر قيس بامين ومو ترايص بامين او ما او ترايص بامين ديماه ا ذاتي Nije došao znači da kaže lanac prenosilaca je slab niti kaže potpuno vjerodostojan a ono što je poznato kod islamskih učenjaka ono što presuti presuti hafidh ibn rajalu to ima otsen hadis hasan prihvatljivo je dobro hadis je kaže znači allah poslanik sallallahu alejhi fitne kada sa fitna rasprostrani i obovati sve ljude Mejez allahu rulijaa ehu, Allah subhanahu wa ta'la ta učini one i njegove štičenike prepoznatim je. Možda će neko od vas pomisliti sigurno je učini prepoznatim zato što se čvrsto drže i žesto kisir. Nije, braćo. Dokaz tome jeste rivajetko koji bilježi imamo tirmizi u svome sunanu i bilježi imamo, imamo tabarani u nođemu Sa vjerodostojim lancem prinosilaca. I ovdje ćemo uzeti rivajet koji je kod imama Teberanije. Zato što je on opširniji i je pojašnjava slučaj koji se dogodio. Vama je poznato da je između Ali radijallahu anhu i Mu'avi došao do spora. Jel' ja tako? Čak su ashab jedne drugima ili jedne druge sabljama po vratu udarali i nekoliko bitaka je vođena. Ali radijallahu anhu na jednoj strani sa ashabima i tabi'inima Mu'amija radijallahu anhu na drugoj strani sa ashabima i tabi'inima. Je li tako, braćo? Dolazi Ali radijallahu anhu ebo muslimu al-gifariu ashab njegovi kući i kaže mu Hoćeš li nas pomoći protiv ovi? Ali radijallahu ane tada je bio, bio je li bio emilu mu'minin ili nije? Jeste. Ima li odvojnosti i neposlušnosti emilu mu'mina? Nema. I on kaže uopće svakako, ovaj li vajt kod I reče svojoj sluški njih, gdje mi dodajenu moju sablju? Pa mu je donijela sablju. I urivajca kaže i paiva kažon malo izvuku iz korica. Medo tim držka sabi drvena. A oštrica sabi drvena. I kaže on jemu reko o mi je kaže khalili. Moj pristni prijatel. Muhammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa ibn ammik. A kaže tvoj ammijić. Kada dođe u ovo stanje, uzmi sablju, kaže, od drveta. I evo kaže mene, sa sabljom od drveta ako ti treba. I kaže njemu, ali ja, radi radijallahu anu, ne imam potrebe niti za tobom, niti za tvojom sabljom. Ovo je braćo stanje kada se znači fitna, pojavi društvu. U zajednici muslimana. Ode na ovaj način, Allah razdražuje, i umeđi izu evlija ehu. Na ovaj način on učini svoje štićenike, prepoznatljivi. Vodite računa ome što govorimo i vježite stvari, jer ćemo se malo više otvarati. Ja znam za trojicu ashaba, braćo moja draga, koji su u svome životu praktikovali ovu oporuku posanika sallallahu alaihi wa sallam. Jedan od znači Evo muslim, al-Qaifari Drugi je Mohamed ibn Meslame Nato koe je ibn Meslame? Pijet marak onome kobode znao Mohamed ibn Meslame Jeste li kana titali hadith koe je kod Bukhari I koji se zvao kaa ibn al-Eshref Židov koji je vrjeđo Allahovoga posanika sallallahu alayhi wa sallam stano. Pa jednja prilika Allahov posanik sallallahu alayhi wa sallam kakor ibadati Bukhari kaže -ka ima li neko da dođe glavi ka da presjeđa to jezik koji vrjeđa Allahov sallallahu alayhi wa sallam i Mohamed ibn Meslame kaže ene lehu ja sam plan a bio je njegovo braćo Taj Muhammed ibn Meslame, kako navodi imam Beyhaqi, u svome sunanu, jedan put Muavija uvrijedio Muhammed ibn Meslame, i rekao, uubili kaže Kaaba ibn Ashrafa kaže na pevaru. Odnosno bio je kod Muavije čovjek koji to rekao u društvu Muavije. Znači kada je Muhammed ibn Meslem htio da se doći do Kaabe za Marijaova posljednika Alija da mu kaže određene riječi koje što bih rekao mi ne bi trebao da i govori. Pa ga je posjetio pa je rekao nam je došao otežava da ne znamo šta ćemo kako ćemo daj nam hranu određeno mi ćemo tepi dati uz zalog oružje pa onaj nije pristao da daćete mi žene ne ne daćete složim se na oružje doćemo ti sutra na večer. I kad su došli, izaz, znači, prozvali su ga vami i on se dogovore, kad ja bude mi samo u Kosu drugih puta, onda ćemo ga sa mnama. I tako suradimo. Pa je prigovarno društvo muavinom, nakon par godina, Muhammed ibn meslemu kaže, ubili ste ga, na prevaru, Pa je Muhammed ibn Meslame rekao, tada kao starac, Nikada više, Moavi, mene i tebe neće jedan plafond da sjedini. Jer ti znači, gledaš, čovjek govori, ono što je narijedilo, ovo poslali, ti smatraš prevorom, obmanom. A mene se kaže, dobro čuvaj, kaže on, da sam slučajno mladići, da imam ovdje sabru, otišta biti glava. A on govorno. Pridloži, imam behem kript. Nakon toga je ga vidio na džanazi jedan puta, Mohamed i Meslema u čovjeka, na ženazi se je sreli, ali kaže, oma ovaj je čita to vrijeme nakon toga, bojao se izaš na ulicu, jer to su vraća oshabi. Nakon toga je našao na džanazi i uzeo je gram od palme i tu kao bagvranom, dok se nije izmonio kao starac. Oma ovaj je Mohamed i Mesleme, dakle, kada je postala fitne među oshabima, sebi je uzeo šta sam do čega, od drveta i okače na I treći koji je imao sablja od drveta, kako se navod u njegovoj biografiji, jeste Abdullah ibn Salah. Da li zna ko, ko je Abdullah ibn Salah? Ashab, čuveni učenjak, židovski, koji je Medini primio islam. I ova su tri ashaba za koje ja znanem, koji su imali kod sebe, znači šta, sablja od drveta. U vremenu kada je među muslimanima vladala, šta smuta i narini. Danas ređu muslibanima također vladaju smutnje naredi. Međutim, ne ovog oblika, nego drugačijeg mala oblika zategnuto kroz menheđer, zategnuto kroz razne mesele ili šariatska pitanja, gdje se pojavljaju mesele da se više brat meselami, da se više brat ne smatra muslibanom, da više nije na menheđu, puku itd. Fitna. Da je sada u ovome metežu da insan nema jori i trči kao i fitnama ili da se pouče i traži znanje koje je kako treba. Bilježi Ibn Abishayba u svojemu sanifu, u 21. tomu poglavi od Harijijana. Rivajac koji je kod Ibn Abishayba slabo zato što se nalazi muuta nepoznat penoslet, međutim, dolazi sa drugim putajma, da ga pojelčava, juzi že ga na stepe, prihvatljiva sriha sena. Abdullah ibn Khabbal, el-Erad. Čuli ste, sigurno zanih ga. Khabbal ibn el njegov sin Abdullah, oba dvojica ushabi. Ma govor za Abdullah aday tabi'in, međutim, Osnova jeste da je od ashaba umroju ili ubijen je 38. godine po Hijri. Neka se zaustavili Hadidje jednog dana. Zaustavili su ga i kad su ga prepoznali tražili su od njega kaže da li imaš kaže kakav hadif da si ti čuva od svoga oca. A ono do vjeresnika kaže imamo. I zatim citira poznati hadif gdje kaže Allah poslanih sallallahu alayhi wa sallam U vremenu fitne, onaj koji sjedi je bolji od onoga koji stoji. Onaj koji stoji bolji od onoga koji hoda, a onaj koji hoda bolji od onoga koji trči. I zatim kaže, a kad te zanese ovi ili kada se dođe, kad se pojave, znači ovi koji će biti u fitni. Kaže, budi Allahu robu bijaniji nemoj da budeš ubican. Ovo je citirao on Jesu ga pustili, braćo? Ne. Znači, on je njima oslikao stanje njihovo i oslikao što je rekao Lovoposlanik salolovere oselem. Oni koji teče u fitni, kad se pojavi fitna i hoće da stavi tačku na i, oni je oslikan i opisan. I onda kaže, znači, a kad te budu ti dohvatili, kad se budu pojaviti ljudi, kaže, budi Allahov rob, ubijeni, nemoj biti ubica. I uzeli su ga za ruke i dovolili su ga na ivicu rijeke i zakljeli. Tako da kaže, prenosilas koji je prisutan, kaže, gledao sam voda, je dobila boju crvenima. Nisu se zatim zadovoljni, nego se vratili nazad u njegove sluškinje ili robinje koja bila noseća, zatim, kako navodim, nebišeguju svoj Mosanefu, raspolili nijen stomak. je vraćor govor, im nebišeguju svoj Mosanefu dalisvi prvi tom sa tahkikom ili verifikacijom Mohameda Vahe, pogledu o ili, ko posjedio Mosanefu, zadnji tom svaki, u pogledima kdje se tamo gori Babul Fitne, u pogledama Fitne gdje se opisuje kariđima. Dakle, ovdje kaže Allah p.s.s. kada se pojave fitne ili smutnje među džamaatom, među muslimanima, šta je na Da trči u toj fitni ili da bude od onih koji će sjediti? Da pokuša da bude od onih koji će da sjediti. I lijep nam je primjer bio, znači, ovo što smo namali kako su postupali ashabir idbam u langarih u primjerima fitni gdje su, znači, uzeli sebi sablju od drveda. Raci bi raz чисlati u temati, normalni gledo nrvu smoći u niromisluž Bigl Laborator iliko od Shaq wirine čl People nieco tam ne olišli Biala receptovci ś Zwedjenica wakinga musnedvsa Heil Obedjeni Bi All moeten svost I dj najtežvu kaznu nasu njimdanu imat čeni. Raja uqatela nebija a uqatela nebija čovjek koji je ubio vjerovjesnika obrat te dobro na izraze. a uqatela nebija ili ga evjerovjesnik ubio. wa imamu dalale i imam voca šeikh predvodnik koji vodi u zahmetu. Nas zanima ovo što smo spomenuli. Uvom našem večerašem druženju, koga budem objedni Allah i Tanah. Međutim da ne bi ostalo ovaj hadith kadnje, da ga ne prokomentarišem prokomentarišem ugrati čemu se nas sadržaj znači prvi dio haditha. Gdje kaže Allah posanik sallallahu alayhi wa sallam ašeddu nasi azaven. Najžrši ukazdu nasudnjem da ima će čovjek qatala nabiha ko ibi u gerov jasnihka. Odmaa čemo reči da ovo hadith ima kontradiktornost di ali. Izbog čega, koliko haditha ima bi Allaho p.s.o. s.o. s.o. kaže, še tno nasi ažava, še tno nasi ažava. Međutimo je savo jedan slu ili grupa ili opis ljudi koji če bitu žestu koji kazni. Ovo je sestavio ili sabrao izmedio stavoga onaj hafidha budžafel abtahavi, Gdje govori, znači, kad se bere, recimo, jedan i vaje, spomena, zatim spominje li vajajate koji još govori na tu tematiku. Da znate, braćo, ko su so bili ubice vjerovjesnika? Kroz kur'anske tekstove? Židovi. Zalike li jenom Nukajanu, zalike bi jenom Kav Japtulunem من bi nam kanu, yaqun na bi ayati Allahi wa yaqtuluna nabiyyina bi ghayri lhaqqa Zato što su bi ali, za to što su bi ali, nabiyinicu Allahovi ayata Wa yaqtuluna nabiyyina bi ghayri I ubiali suv bez ikakog razlih Vasta, jopit Allahi začan khaju oma ayatu Nabiyin, jerobjesnike, ne kaži pustanike I Allaho pustanije sallam tava reko Čovjeku jerobjesnike, ne reko pustanike Bilješ Ibn Muzir u svome tefsiru rivajet od Abdullahi Ibn Mesoloda sa dobrij nancem penosilaca. Da je Abdullahi Ibn Mesoloda rekao zaista su, kaže, znali židovi u jednom danu ubiti tri stotine vjerovjesnika, a zatim pred kraj toga dana na tom mjestu podignuti pijacu kila krušaka, kila jabuka, kila banane. Ova rivaj spominje Ibnu Ketiru sami tafsiru prome tomu i spominje ga bilježegu Dawud. Međutim, ovo sam našao kod Hafejda, jebno mogli rao u njegome tafsiru pojini, pojini sa spojenim, potpuno spojenim ancem prenosilaca koji baba. dobar. U način, u rivajitima 70 terovjesnikov damo, međutim, u rivajit je jači tri sotine virovljesnih u jednom danu, a zatim mi kaže na tom mjestu pred kraj dana, kada znači završe sa klanjem, što bi rekli, onda na tom mjestu napravi pijac. To su vraća osobine židova. Međutim, da li im je ikada uspjelo dobiju poslanika? Šta mislite? Allah Žadašanu pročitav Kur'an pročite od prve stranice Do kraja Kur'ana nećete nigde nać, da spominje se su bjeli posadike, uvijek kaži u bjeli su bjelov jasnike. Međutim, ajet, gde Allah, Jalashanuhu, opisuje njihovu slanjenje i njihovu sreću. Kad su rekli kada, Inna qatelna al Mesiha, Isamna Marjama, Rasul Mi smo, kaže, zaista uspjeli da ubijemo koga? Mesiha, Isa, Sina Medina, kažu, mi smo rekli, ne bi Allah, Rasul Allah, Allahov poslanika. Ovo kažu, šta, prvi puta nam je uspjelo da ubijemo poslanika. Prvi puta. Jer su mislili da su ubili, jel tako? Uvijek se naću u ajetima da oni govore da su ubijeli vjerovjasnike. Međutom, ovaj ajet Govori da su ubili koga? Poslanika. Međutim, Allah odmah demantuje. Odmah demantuje. Ma'am kataluru, ma'am salelu. Niti su ga ubili, niti su ga stavili na križani. Nego im se šta? Pričinilo. Govor o ovome, šebah ni šebah govori pričinilo, govorio Ibn Ketir, su me te sigur, imate mi u fetvama i tako dalje, da mi ovo te Međutim, odmah Allah Želešanu kaže Berrefa'hu Allahu ilih. Naprotim, Allah ga je sebi uzdigao. I demantualni pobjeni svi njovi navodi. Oni su bili sretni kada su vidli šta su radili. E, prvi puta znači uzbrodumio posanika. Ne, posanika ne može nikad ljubiti. Posaniki ne. Vjerovjesenike su uspijali ljubiti. Međutim, posanika nikad ولكا جلاج عشان بر رفعه الله إليه ودي مانو تجيزكو برايلو برات شوزها باس كوي قودي برايلو بر رفعه الله بر رفعه إمام كدسنا بر رفعه الله إليه ماذا بغير ورنا اي ماذا بغير ورنا كالك سويا انت ما شاء الله تكرم جيدا يعني من اي انت؟ رستين رستين ما شاء الله مين منطقة؟ ماشاء الله ماشاء الله بارك الله فيك آآآ ازنا لكم بر اي مال بغير غنة مال بغير غنة مال بر رفع بر رفعه نقرأ بر رفعه مال ليس مال اه <تصفيق> اي نعم نعم غير قلنا غير قلنا اكيد يعني مره صعب من الى الى نظام المتجانسين المتشابهين <تصفيق> او المتخالفين هم الله خير زاك الله خير. خير طيب زاكني يمينك ما اسفله الله يحفظ سنيك I Allah subhanahu wa ta'ala, on ovde, on povrgava njihove srednje. Dobro, sad smo završili sa onima koji su ubijali Allahove vjesnike, opisali smo i vidi smo kosu. I kaže onda Allahu poslanih sallahu alaihi wasallam, evo radžul qatalahu nabij, ili čovjek kojeg je ubiye upio ubiye mjerov vjesnike. od vas zna kojeg je čovjeka Allahu poslanih muhammed sallahu alaihi wasallam upio ubiye ubitki na Uhudu? Pet maraka. Čovjek koji je Allah upijel svojim rukom. Ubej ibn Khalef. Sah? Allah upijel svojim nekog bih. I zatim kaže Allah upijel svojim وَاِمَا مُدَلَرَ I ovo nas zanima. I čovjek ili imam ili prijatnovik ili šeyh koji vodi iza sebe nekoga u zabudu. I ovo mišu sad in ta'ala da progovorimo. الله سبحانه وتعالى والقران وбрача моя драга نودي dwie vrste imama ili predvodnika za ljude pred pred od sintahida i imana ne kaže Allah džele shanuhu vejalnahum a'imeten I mi smo njih da budu imami, predvodnici i da upućinu ljude sa Allahom Jerašanuhom odrebao. I učinio je drugu grupu predvodnike širka i kufra i da loje tamo. Vajalna hum da ime tamo. I učinili smo i kaže imamima, predvodnicima koji pozivaju, pazite, pozivaju, ne upućuju, pozivaju. Brate, samo kada govori o onima koji upuću tarhid, o imam, kaže, upućuju tauhid i iman kaže je dune u puči u pučaju. Dok im kada pišu faraona i skupine i one koji su poput njih, kaže šta je dune ila nam. Ne u puči nego šta pozivaju ljude sa uputeka. Brate. Ovo znači dvije skupine. Imamama koji je Isus u Koranu. I Allahu Pasanih sallallahu alaihi wa sallam ovdje je znači opisao ovu skupinu imama da će imati najžešću kaznu na sudnjem danu. Taj. Dobro braćo. Selefu Salih Selefu Salih je smatrao nevrijedni. Smatrao mahanu da čovjek ostane u svome predjeru u kojem živi pokrajina i da samo u toj pokrajini traži znanje. Da znači čovjek živi samo u jednoj pokrajini, da ne izlazi tražiti, putovati mjesecima od Iraka do Jemena do tamo Šama, pa do i tako dalje, smatrao je pokuđeni. Smatrao je to nevrijedni. To je govor sada. Zato ćete, kad čitate biografiju islamskih učenjaka, način da bi znali putovati 45 godina, ili 40 godina, to što je slučaj sa Jahrem Mendetom. 40 godina je proveo izan svoje kuće tražiti znanje. Pa se onda vratio svoje kuće. Šta mislite, kako je tek pokuđeno kod njih bilo da čovjek samo traži znanje kod jednog šejha? Samiste sada njaka od vas kada evo moj šejh ja sam od njega zanjučim. Niko više ne može naći me blizu. Kako je to pokuđeno bilo kod Selefa? A kažu da su na meneđu Selefa. A zamislite kako je tek pokuđeno bilo kod Selefa da dođu ljudi i kao mi učiva samo iz knjiga, ne treba nama šijekom, i učenjaci da nas od. odgoje, da nas navuči mi, evo, imamo čitabe, mi je čitaba učinjati. A zamisle, braćo, kako je tek da su danas živi, ili kako bi bilo tek pokuđeno kod njih da se kaže e, ovo me čovjeku i u ovoj ljudi, i u ovoj menheđu, ili u ovoj džemaatu je šijek internet. I, braćo, dobro znate da imate ljude koji su stanu na internetu, i a fetur skidaj, a daj o taj tekst, pal tak i tako dodaje. Jer tako nije tako. Nikad nije video vidio insana stanje prozgovara koji govorili koji je napisao taj tekst. Napotiv, samo znači uzima znanje, skida sa stranice ovih i sa stranice one. I to ne zna čak ni ko su urednici ili kakve meniđe određene stranice. Kad pogledaš poslije tamo, nakon šest meseci, nalažuju je sebi tamo i papira, sa raznih stranica, i tekfirskih, i jovih, i hvanijskih, ne zna tak on što je gdje da ubio se. Dakle, pokuđeno je bilo kod Selefa, da znanja trajali samo u predijelu u kojem on živi. recimo tu Zasvi kantor. To je bilo pokuđeno kod A gdje smo mi danas? Nakon ti načete, braćo moja draga, da hafi vehebi, u Tazkiratul Huffad navodi pojedinim biografijama učenjaka da bi imali po 7000 svojih šehova i učenjaka od koji bi izmali inati. Po 7000. Ovo je maksimalna cifra koju sam 7000. Sad se vratim u našu stvarnost. Hajde, 70. Recimo, gdje da U ovom sredinu imaju ljudi sredežu samo za jednu ili dva čovjeka. Bez obzira u se radi. Naproti doseže se do takve strenpnice da njegov šeha ne pogreši, poput Sufija. Kao što kade suki u Tanaqatu al-Shafi'i ili kubra kada je navodi tamo Sufije, kažu, kod Sufija je moto da mora biti kod svoga šeha poput mrtvaca u rukama onoga koga ga suri. Ne mreš maknuti, je li tako je? Onaj koji gasoji, mrtav čovjek, ruku od ruku, ga ovdje, operi ovdje. Tako isto Sufje znači kažu da mora biti murit kod svoga šeha poput mrtvaca. Kod se pojavili obređeni tarikati gdje kao su sa odrećom Selefa, koji su na ovome. Je ne smije svome onoga koja podučava i kojeg on smijedi upitati zašto. Ja sam se o tome osvjudočio. A to je svakako praćao moja draga zabrateno. Jedan od uzloka zbog čega su se ove stvari ovako poredale jeste da se nije ispravno krenuo sa uzimanjem znanja. Od onih koji traže znanje, niti je po rieda ona i kujda je zna je zbog čega zato što bilježi vam dar ime uslove sudenu savi radu sa imlancem prino silaça i bilježi khatib al-Baghdadi u jami l-akhlaq i bilježi ga isu tako hafidu bil-bar u sumeđu jami da Sufjan al-Thori rekao Sufjan al-Thori koe je? Sufjan al-Thori? Sufjan al-Thori man je? Čovjeni tada'in, srodin u kufir, živu u laminu muhanife, emiru mu'menim fil haditha. Sufjane teori kaže, prvo čovjek kad kreni da traži znanje, mora biti šta? Da nađeš nekoga, od koga ćeš da znanje preozmiš i da slušaš. Gdje da čitaš. Da slušaš? Thumma l'inusatu U rivaitu, koje kod imama Beheqije u šoqa l'imanu, kaže Thumma l'fihmu A zatim šta? Razumijeva onoga, što se čuo od učenjaka Thumma l'hirdhu Zatim pančenje tih podata ka fetvi i Zatim radi postupak po onome, što se čuo udućenije, što si znači razumio udućenije, što si zapamtuo udućenije, da sprovedeš u praksu. A zatim da to znanje ljudima daš. I da počne da širiš što znanje. Ovo je menječ, selefa, po pitanju traženja znanja i po pitanju davanja znanja. Ja vas pitam, Da li toga ima kod nas u ovoj zemlji? Kad pogledate za džemate i menedži, ima li toga kod nas? Ha? In šalim, in šalim. Ne ima pa šalim. Niti postoji oni koji su uzeli znanje od onih koji uče danas, područavaju, nisu ga isprano uzeli. I obraću. Nemojte misliti da onaj koji završi određeni fakultet, da je on došao sada, mažala. Dokle god ne bude provodio vremena kod učeni ljudi i izmijenjao ih, ne smatra se od onih koji može da daje ispravnu znanju. Ovo je jedna stvar. Druga stvar, onaj koji sluša od njega znanje, često puta, a mi ne razumije što je vrekao. Jel' tako? Koliko puta stavi biru u dvomici, kada slušaju jednog primjera daju koju odvođu odrežiti, ne zna što je mislio sa tim. A stihte u pitanju. Treća stvar, pamćenje, zatim rad po onome što su radili. Vi ćete naći mnogo, sigurno. Braće, spovjerno će on tebe i govore ime sve, ali od njegove prakse veoma malo ima. Naprotiv često puta gribete muslimana, je li tako? Naprotiv često puta zakači svoj jezik za daju ili učinom i okarakteriše ga sa ružnim nazvima, čak uključuje se u njegov iman. Jel' tako? A onaj braćoj, ja sam to spomenuo jedan puta kod braće, valahi, insan koji je da menheđu tavhida ispravljega, nikada ne može sebi dozvoliti da mu jezik bude vlažen od ovoga što smo sad spomenuli. Nikada. Nikada. Njegov jezik je važan od Allahovi ajeta, njegov jezik je važan od hadita Allaho poslanika, njegov jezik je važan od učenja govora uđenjaka itd. Međutim, naćete da oni koji sebe smatraju da su na meneđu selefa danas ili da su na menjeđu, Eli elisunata ili džemata, nosusu i ta'ina, da su jezici njihovi vlažni od spominjanja. Ako neobišnije braće, daj ja maša Allah, pa čak i učeniji. Kaže l'opo sanih s.a.v. u hadithu koje bilježe Bukhari i muslim i ostalih Al muslim u men salima muslimuna mili sanih u jedin Muslimani onaj od čijeg jezika i od čijeg jezika sigurni mirno spavaju i ostalih muslimani Musliman! Nemu wahid! Nije rekao l'opo sanih مصيم علي كاجنول اتش اي سويلكا اي негови глку него сиго не остали مصيم علي добро Видажі Абдуррахман U biografiji Saïda ibn Abdulazīza. Eto, braću, upitajte sad, ko je Saïd ibn Abdulazīz? Da, je uposni? Braću, Saïd ibn Abdulazīz jeste jedan od čuvenih učenjaka i hafiða umeta. Od njega u svojim sahihima bilježe Bukhari sunen, sunen, sunen, i Od njega bilježe Imam Tirmidu u svojom Imam Nesai u svojom sunanu, Ebu u svojom i Ibn Mađu u svojom i ustavi. والسلفة والسلفة بغلا تشتكى لست هؤلاء او بلا شيقة حافظ عبدالرحمن ابن حاتم الرازم ده يكو استاسبايلي ما انسى لا, لا تخذ العلم من الصحفي ورباية تدركهم كاجسة لا تخذ الحديث من الصحفي نعم ويسلو تشعيدو دابي وزي ماهو ازناني صحفي اشتاين صحفي نو ينار يالله كون سيلي فانيه بيوه بيو الصحفي كيف تاشى هذه الكلمة صحفي صحفي انسانه صحيفة يعني صحفة Sahafi, ovdje kaže, nemoj slučani da bi uzimao znanje od sahafija. Sahafi je kod Selefa bio onaj samo što uzima znanje iz knjiga. Ne sjedi kod učenija. Nebo znači ima knjiga, kaže, ovo je moje znanje. I samo otvori knjiga i evo, ovako piše, braće ovako rade. I zavruda, zavruda, začest. Zato je Selef rekao, nemoj slučajno da bi se dogodilo vama da uzimate znanje od ovih koji otvaraju knjige i samo iz knjiga vam prenositi, a nisu sjedili kod učenih ljudi i primili znanje sa njihovih. Usa. Ovako se kaže u Vala je li tako? Telapka. Nisi, znači, sjedio blizu njega, slušao, gledao kako on govori, imao mogućnost da upitaš, ne upitaš što ti nije jasno. Međutim, kad Isan uzme knjigu, Da e, on jeara kupi taj tega. Često puta ako uzmeš neku primjer ali fiksku knjigu, nećeš razumjeti izraz. Sa? Ne, ne, još zovi šta šta hoću. Ne znaš šta je. A Ara? Ja znam. učeljake, profesor arapskog jezika koji ne zna. Pa uzme ni Lana pa se vrati nazad da vidi šta znači taj riječ, arapski riječ. Da ima, ima neka, neke lagane rečenice koje čovjek može razumjeti. Sa? A to može se to može stoi kako isto ذكى الله ولا تقرا القران من مصحفي انا يكونو تشو قران سامو ولد سام سطريو قدكو تشي Ne zna ni šta su terbinska prava, ne zna ni šta su krajati, niti je sjedio predučenim Ovo se ne čitao tako, čitao se tako, ima, ne. I onda on bude šejih. Imate sad ude 20 Ona je koji je znači šejih Korana, ali nije sjedio predučenim ljudima da ubiovi džazu. Imate onih koji su učnjaci hadisa i ljopćega ilma, koji nisu sjedili kod učenjaka na dersojima u alakskom, recimo, svijetu, da bi se vratili nazad pa ljude područili. Nekon se rošio u fakultije, došo ovam, a snad je otvore knjige, kaže, evo, imamo mi znanja. Bilježi Ibn Abishaybe sa dobrim lancem prenosi laca. U najmanje ljudi kola bi sebi, kako kaže l'islamsku činnacu v hadisku nauci, gdje kaže Ibn Abishaybe, hadetana vakija, hadetana hakem an misiri. इन السيرين محمد السيري فرع تبعينا كازلي rekao kazeli dolazinska skali كانوا يرونه سمعتلي سو كذا كذا كازي فرع تبعينا هذو النايثاري تبعينا داسونيكي لودي سمعتلي على كoga kanerone smatrali su kaže enne bani israel da su kaže je dovii otišli u dalalet otišli u zabludu bi kutubin veri zbog nas knjiga koju mi došla ovo je govor naših ashaba Stavos habar. Da je narod da otišao u zabludu zbog toga što su tumačili Allahu vjeru i šarijat i sniga. Zbog čega je sniga? Vratite se na početak. Ko je ubio vjerom jesnike? Židovi. Nakon što si popio vjerom jesnike, ko je ostao da ti tumače Allahu u vjeru? Ko? Sami su je stao. Pa su onda od onoga što su donosili poslanici Ostane su knjige, suhrofi. Onda su i oni čitali, tumačili, tvirili i odlišili su šta? U zabludu ili na pravi punt? Zabluda. I obilježim da više iboj svojim usanjavu braću. Ovo su zlata vrijedne informacije i podaci. Sa dobrim mancem, prvom siracom. Završit ćemo sa govoro suono cucienjaka e imama umeta shati mia c'ho visto zaniro tako va mam shati li e mam shati le faccia madra e avia malekisco metero malekia aria napisa odiela koji se čitam umet okorištava dan danas. Napisao je djelo koje se ovo je Al-I'atiswam. Zlatoma govori o bidatima, novotarijama, novotarstvi skupinama. Ne Nema boljeg. Svi koji pišu danas o novotarijama, vrćili se nao djelo. I napisao je djelo koje se ovo Al-Muafakat, djelo Vusu i ne imamo premca. I svi se opet vrćili na njegovo djelo. I on kaže Al-Muafakat. Um <coughs> Šta kaže? kaže izme što ostalog. Dokle god neće talib i onome koji traži znanje koristiti knjiga sve dok mu ne bude dao ključ te knjige kaže učenja. Ja sam sedeo sa svojim shehhom koji mi znao govoriti samo nabavke knjige jer se kaže knjige oružje za onoga koji traži znanje. Međutim, hoćemo slušati šeha ili ćemo poslušati šaltrem, jer šatim mi kaže neće ti koristiti knjiga ništa, dok god ne budeš imao ključ koji će ti otvoriti tu knjigu i protumačiti ovo je ko učeni insan. Dakle, kupi je, ali nekad ti je prokomentariše onaj koji je učen. I ono što ti zapne, nekad ti je on, dadne pogled na ovu ono temu, jer će se ti vratiti narodu koji ne zna ni arapski, niti zna ni sebe. يتيج بيتي ستالي مواقع اسفلت باشا شنع داواتي فترة يتيج جيسة بومي يشيتي أسل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويأغفر عننا وكل قوي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإنهم لافروا أحد يل جاتر سموطة للبرلكي بروشلا جاهل سبيت؟ نعم <تصفيق> تمام O prvo, znači što se stratežijsko pravlo, volio bi da protomačiš, da li to no. menja neki stratežijski pravlov? Tiosit možda si želi stime, da kaže ovo karravanlo? Mm -hmm. Znači, ne, da li da menja to možda se... značenje, pa se nam zato naglasio to... Ne, ne, ne, ne značenje, nego to se posebno znači... Sam pitaš, daže... Ne, ne menja značen. Bilo rečeno, što se tiče u Sahinfijan, Ne, Sahafir, Ja, Sahafir, To je to oni rade koji izmeja znači značic. Da se to lepo sti, to objasni? Rekal si, da so to oni jeli, koji zapisuju jeli? Ne, ne brate. Ne. To so oni, koji neće da jih uči, ko šehova. Zadnji so šehovi murdžije, zadnji so šehovi svoj dolare tu zabludi. Nema koliko ga uči. To šta uradi sada? On radi ovo, hrano uzme knjigu in ovako se zatvori in on uči. A ovo znači Ja znam boga šehove, htnem tako zlade, žehlo ko robosti, koji za nas grade meneđe. Izbili samo studiju, četiri i pol godine, ja ga znam da nije sedio pred učenjem, goći, čitavo vrijeme je provodio pred internetom. I spuštao sebi sa stranica ono što mu treba. I učio na fakultetu koji je tzv. Amerikaj mevtuha, otvorni Američki fakultet, jesni islamski. Gdje ne imate predavanja, dobiješ samo kasete, dobiješ njige, uplatiš, da vratiš sa kući, sve imeš ispita, predaš. Vratiš se nazad u kući, vajmo dole, izpostavljaju šehr. Mene je iz izgradio ima za svom 20-30 ljudi i 50. Radi se znači o tome da insan ko ima nešto zna da ovdje sad i onda otvori knjigu i onda čita i snige, i onda pomiješa sve ko posad s kilonac napravi. Znači, shvatio sam to, potpuno se izbog čega. Zato što se sami slavni skućenjaci rekli onome me komerkira voljelja za lutače. To, to znači, je jasno To je goš, je goš, je goš, me dostalo nekoliko da, koje, mjesta, pa, pa. Znači, zaista sam te shvatio da bi sam ovo kao ulo htio da kažem za ono moje bravo pitanje. To je, a koga bi danas mogli uzeti da nam to da kažemo, da, da, da je taj F koji kažem on će uzeti znanje, zbog čega? Zato što je on faktički uzimao iz knjiga. So ima, ima, ima, alhamdulillah, ima, ima. Alhamdulillah, ima, ima. To ima, brate, ja znam za par enoje. ljudi u Bosni, to, alhamdulillah, da ima da sučili kod učenjak, da su sjedili kod i posjećivali, i knjige čitali i čitavali. Ima toga, alhamdulillah, ima, ne ima puno, ali ima. I ti su ljudi poznati. I nećete i naći da trče u fetvama, nećete i da, da da govore, nećete i naći, znači Bog, znači, ima to lahko. Pa to je pitanje, znači. Pitan. še ja sam slušao jedan del svaš, ja mislim da je održao u Medini, u Meku, ne znam tačku, mislim da je, taj, kad je preselio Šeji i Usra. Pa ste vi spomenuli jedno večenicu Rekstra, kuđe, <laughs> ja ne znaš šta to znači, vi ste to nešto, Rekstra niste ga vidili jer ste Aj, ga jednu, pa ste spomenuli, da, da, s obzirom situaciju ovdje, kako možemo uzeti to, kao sve to pravilo, spomentujem riječ, uđe, tako nekako. Ne sjećam se šta sam rekao. Yes, Volio yes. bi da mi dođeš sa citatom, ne to ne. Nemo, ja tačno, mislio sam da, ć, da će vam ta riječ pomoć, ali nizem. Ne, ne sjećam što je vidio da vam, a nema govori, a nikad vidio. Da, da. Nisam uđeo nikad vidio, međutim, s hodom, ona je, onome što je govorio, jednako sam me pratio, čitao je ta predjave, Ne zna, brat. O, e, Knjiga juzna, knjige arapskog jezika. nemaju imaju knjige na arapskom jeziku, ne imaju teškila, niko Kur'an. I onaj ko ne poznaje gramatike, johte, sohe, griješi u padežima. Griješi u padežima. Onaj ko ne poznaje dobra gramatike, gramatike pravila, je i gramatička pravila, onaj nam znaju griješi u padežima. I onda daje tamo ref, stavlja dam gdje treba da bude fethar i tako dalje. Da, I ja sam imao dijelo koje on čitao. Ja sam bio u Palje, tamo neki nego negodersa se bio, ne znam, i uživo i on je čitao svoj djelov, ja to djelo imam, i znam koji je pogled, ja sam uzao to djelo i sad sam ga platio. Ovaj... Nije povježio. Znači, sam, zato bio sam, to je nazav, zato je na povijesu. A da da je koliko koncentracija znači jače ina braća znaju evo kod mene dole ja ovako držim da znači pola sata 45 minuta maksimalno Tako onda može reko naviknu se na sat celata tipo koncentracija i sama pada koncentracija i sama pada ne može pratiti više i onda pada samo kroz znaučki misanje i uspava se tako do nekako da, tako da ne. Ja znam za jednog od šeheha, Aborto Mohamed Usri, za Egipta jedan. On vrijeme između akšama dojacije podijeli u tri ili četiri dresa. Tri ili četiri knjige obrađuju. Tri ili četiri knjige obrađuju. Znači uzme po 20 milita. A vjerutim braško, znao sam doći, ja sam braško pričao, jedan put sam zakasnio, klamio sam makšan kod sebe, pa sam otišao dobro na dresu. Ona je, tu je bresu, nema. 5 minuta sa, sa mikrobasom, onaj uh, kombi ima. Kako sam došao dole, znači, može primiti sigurno jedno do 3000 kranjača, samo onaj donji dio. Ja sam sio dole, otvorio sam vrata i nije bilo mjesta da sjednijem. Sve je bilo puno učenika, sve mladi. Eto, ja sam sio, znači, zadnji do vrata, sve bilo već gore ispred, sa bijelim kapama, sa bijelim maram i Ona, I on bi, znači, znao u tome svome periodu, znači od prolijede, znači od lakše moderacije, obrađivati do četiri knjige po 20 minuta. Znamite se sad, tipu, kad mi samo sad držao, recimo sad jednu knjigu, sada je to bilo, međutim malo fiqha, malo aqidin, malo haditha, malo tefsira i da su osvježeni.